Jag vill hälsa alla välkomna till mötet här idag. Jag såg inledningen här. Hundra dagar med Jesus, kampanjen som vi har här. Det ska bli fantastiskt roligt att följa hela den här kampanjen. Ni har väl köpt boken. Nu tyvärr så är det så att den är slut. Men vi jobbar på att få hem mer. Så att ni får vara tåliga, ni som inte har köpt den än. Det kommer nog hem mer här framåt veckan kanske. Som sagt, vi ska börja vårt möte och vi ska börja med att sjunga tillsammans Ungdomar, ni kan väl komma fram Det blir lite ungdomligt inslag här den här söndagen Och det tycker jag är jätteroligt De får sjunga och spela tillsammans med oss Jag kan ju presentera dem Vi har Rebecca här, så har vi Tobias Spelar gitarr, gitarr Samuel Så vi Axel, Tabita och Eddie Och så är de några till också men de är nog inte med vad heter ni? Heter ni någonting? Growing Generation. Då får ni köra på. Varsågoda. Is this love given to us To save my life same selfless sacrifice Although we fail The cross prevails Forgiveness stands You take me back again You show me life You open my eyes So I give you my praise Can I give you my all You show me light. You open my eyes To the truth that there's no greater In the darkness God's night shine Christ forever Glorified. So Come on, come on Sing out to God now we all we got. We live For you are God Christ alone Savior King Alone in victory and I step aside, give you my life for you to know do what you wanna do. You show me life, you open my eyes, so I give you. May I give you my all to show me light to open my eyes. When the do that, there's no greater love. Now in the dark.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 days så vill jag bara prisa dig Jesus tack för att vi får upphöja ditt namn här idag Jesus tack för att du sitter på tronen herre och Jesus tack för att du vill möta oss var och en herre du vet veckan som har varit vad vi har haft herre Jesus tack för att du känner våra hjärtan herre och du vill möta oss den här stunden jag prisar ditt namn för det tack för att du vill ge av din kärlek av din kraft, av din nåd vill du ge in i våra liv jag prisar dig för det Amen Tack ska ni ha. Då ska vi ha en liten intervju. Och jag säger välkommen fram Mats Jansson. Mm. Välkommen Mats Tack så du ha. Hur är det med dig? Har veckan varit bra? Ja, det tycker jag Hygligt. Det har varit Det har varit mycket intressant Den här första veckan i att läsa boken Hundra dagar med Jesus så säga. Det har varit en upplevelse Ja, det är suveränt bra va Den här kampanjen som vi har nu Hundra dagar med Jesus du, du och jag har känt varandra ganska så länge Eller hur? Det har blivit några år vi har gjort lite ja. saker tillsammans jag vi har varit i Australien och sen när ni hade stugan i Tryse då vi dit ett gäng ungdomar och åkte. Var det roligt? Men jag funderar på det. Du kom hit till Avesta och du utbildade till brandingenjör var det väl och flytta hit och, och sen har du har du blivit chef i hela klubben också tror jag. Eller hur? Är det Södra Dalarna eller vad heter det? Det är nog med i Västmanland också Ja, det, det heter Södra Dalarns räddningstjänstförbund Det är en gemensam räddningstjänst Fyra kommuner, då, men två av dem i Västmanland Det är Norberg, Fagersta och så är det Avesta, Hedemåland Jag tror vi har känt varan i 28 år Jag funderar på ja, det ja, ja. Mm. Men du, jag tänkte på det en är det kanske funderar Varför, varför kommer du till Avesta för? Den här, den, du kommer ju från 08 Regionen, huvudstaden Stockholm, varför kommer du till Avesta? Ja, det finns Det är väl flera skäl, jag har ju lite rötter härifrån Det kan väl vara möjligen vara ett skäl Att jag har varit här en del under min uppväxt Och så ändå, och hälsar på och så. Mina morföräldrar kommer härifrån Sen Sen var det mycket trevligt folk här också Eller? eller? Ja, sen, alltså det finns, alltså Dels tror jag att det är bra vad man än kommer ifrån, att byta miljö någon gång Det Det tror jag är nyttigt Och, och för mig var ju hade jag ju växt upp då i, i storstan och sådär. Ja, nu har jag faktiskt bott längre, större, flera år här än vad jag har bott i Stockholm. Men mina första 22 år så tillbringade jag i alla fall i Stockholm. Och det, det var ju ett skäl. Efter gymnasiet så vill jag ju se någonting annat som de många vill. Och det tror jag är nyttigt. Och sen så blev jag kvar. Det är ja. mycket trevligt folk här som du sa. Det är... Ja, men du, jag tänkte på en annan sak. Du upplever ju mycket tragik och olyckor i ditt jobb. Hur hjälper din kristna, tror dig i arbetet? Ja, så det, det, är ju, det, det hjälper ju väldigt, tycker jag. Det är en väldigt stabil grund och så där, en trygghet. När man möter, det är ju både personer som har ut för olyckor och så där, som, som man stöter på i olika sammanhang. Och sen är det ju också personal också som vi jobbar ju mycket med kamratstöd och så där, när det har hänt eh, svåra olyckor och så. Människor har blivit allvarligt skadade kanske omkommit och så. Och i, den, eh, i de lägena så är det ju en, en väldig trygghet förstås. Det tycker jag. Och, och, och ja, det känns väldigt. Det, det, det känns som att man har något att falla tillbaka på hela tiden i de här situationerna. Det, jag det tänkte på det, har, har du något alltså, bra minne kan man inte säga kanske om olyckan, men har du någonting att känna att, att du känner att det här gick bra och det här kanske Gud var med och det här, har, har du något sånt? Ja, det är alltså eh, det är som en, en, den starkaste händelsen för mig personligen i, i mitt liv då, det, det, det har varit, jag har upplevt ett påtagligt bönesvar och så, det, det var väl egentligen inte kanske relaterat till mitt, mitt nuvarande yrke och så utan det, det var väl just, du, du, du nämnde att vi hade varit i Trysil och ja. eh, när, jag, när jag var i ja, 15 år så, så var jag där med, med mina föräldrar och en annan familj då i, i församlingen i Solna som jag tillhörde då. och jag och en i kille vi, efter vi hade åkt slalom så, så skulle vi åka eh, vi, vi tänkte sticka upp på fjället och vända då som en som en avslutning på dagen. Då. Och eh, det var fint väder och så. Och Vi, vi drog iväg upp och, och skulle upp på en topp där och vända och så snabbt hem igen. Eh, när vi var på väg upp då, då så, så blev det en ganska så snabb väderförändring då, som det ofta kan bli i fjällen. Och, eh, men vi, vi kände oss ju väldigt säkra så där på terrängen ändå. Så att vi, vi, vi kämpade på och vi tog oss upp. Och sen ja, när vi vände då så var det full snöstorm och vi, vi Spåren blåste igen Och det hade väl inte gjort så mycket Om, om inte det var det att det var dimmigt och, och nästan ingen sikt alls då. Så vi efter ett, en stund Så upptäckte vi att vi Vi visste inte riktigt var vi var då längre <går> På vägningar Då var ni inte så tuffa eller? Nej då var vi inte så tuffa och, Men vi alltså vi kämpar ju på då i, I ett antal timmar där då Och när klockan började närma sig Hon var väl Ja sju halv åtta på kvällen då och vi, vi, då ställde vi oss ju då, då var och bara ropat till Gud där, för då var vi ju ja, vi visste inte var vi var helt enkelt var vi var på vägen och så började vi dessutom att frysa då, va? Man, man jobbar sådär så håller man sig varm men efter ett tag då så började orken tryta och, och när vi stod där och ropade till Gud och då, då, då, då blev det en tillfällig skingring av molnen så, där, va? så att vi från att vara, ha, ha var, nästan att vi inte såg någonting så såg vi någon fjällrygg som vi kände igen. och Så, där, så vi kunde ta ut riktningen och, och hitta hem. Då då. Och, och då när vi kom ner då, då höll precis fjällräddningen på att dra iväg. Då. Så att, och det var ju en sån väldigt stark upplevelse. när man var det ett, ja, ett, jätte, ett jättetydligt svar Hur gammal var det du då? Så? 15 år. Då. Ja, det måste ha varit skönt att känna att Gud... Svara på bön Ja det var direkt. det var. Det kändes klockrent Du, sen har ju, du och din fru Malene har ju ansvar för det här området med barn, ungdom och familj Känner du för den uppgiften, är den viktig tycker jag eller? Ja alltså det är en jätteviktig uppgift sen, är Det är en jätteviktig uppgift och som vi har gått in i med, med, med själ, själ och hjärta för oss Sen har ju jag en liten, alltså min fru är ju mycket bättre med barn och har ju känsla för, känsla för den delen. Så är det ju. Jag är ju inte så där jättelysande egentligen. Nej, men du tycker väl om barn? Ja, jag ja. tycker ju om barn, det gör jag. Men... men... Alltså jag har, vi har ju olika roller kan man säga i det uppdraget vi, vi har tagit på oss. Då då, men... Ja, men jag tycker att ni har delat upp det jättebra. Alltså tycker du det? Ja. ja, det känns bra Staffan. <laughs> men du, den här, jag har några frågor kvar. här. Den här frågan kan man ju inte frångå egentligen. Vem tycker du är den bästa sångaren genom tiderna egentligen? Alltså, ja, i, om man drar, i jag tycker det låter Anna Holmquist kan svara på det. Jag tyckte det lät som här. <laughs> eh, ja, det tycker jag. Det är han, eh, kungen av rock'n'roll. Alltså. Ja. Elvis Presley. Så är det. Han har lyssnat på en del och har gjort lite grejer och så här. Mm, du var? Ja, jag har väl hängt med på. Vem tycker du är bästa? Det, det vet jag faktiskt inte. Jag har lyssnat på det mesta. Ja. Okay. Så det, det, det kan jag faktiskt inte svara på. Men du, jag har två frågor kvar här Vad betyder Jesus för dig Och vad betyder församlingen för dig ja, Jesus betyder ju Väldigt mycket I livet det är, ju, det är ju alltså Den bästa vän Som man har Den, den som är Den som leder den Hoppas jag i livet och, och som jag vill åtminstone ska leda mig Sen, sen är man ju människa och, och trampar kanske snett ibland så är det Vad var andra frågan? Det var... Församlingen, betyder det? Ja, församlingen, det? alltså det Eller kan man vara utan mm. den? Ja, alltså man kan ju, kan kan man säkert Teoretiskt och sådär Och vara en kristen, men, men församlingen är ju Det är en väldigt trygghet Och en väldig gemenskap att, att vara med i en församling Jag skulle Jag skulle um, har det tungt om jag inte var med i församlingen och skulle vara kristen ändå, så är det ju. Sen, är ju för, sen är ju vi alla en... Alltså, församlingen består ju en massa av en massa ofullkomliga människor som du och jag är också. Och, och, och det gör ju att vi hamnar ju i konflikter och problem och så. Va? Och det, som, det upplever vi förstås här lika väl som i alla andra församlingar. Det, man ska inte tro att det är, att det bara är bra någonstans och så. Utan, men, men i det här va? Så, så är vi ju ett stort stöd till varandra och det är en stor stor välsignelse att få vara med i en församling och det, jag menar, det talar ju Guds ord tydligt om också att, alltså varför, att det är viktigt att vara med i en församling och ha en sån gemenskap till, för oss människor så Vad bra då får jag tacka dig Mats Jansson, men du kan du, inte, ge, du kan inte ställa dig upp Jo, jag tror det och, och så kan du, kan du kan du inte göra en sån där allvis på se på se hur det brukar bli på slutet? Det tror jag tror alla vill se. Max Jansson! Tack så mycket! Ja. Då har vi mer saker på gång här. Kan någon barn komma fram till mig kanske? Jag tror vi har fått post. Kom! Och sätt kommer kan du kan du öppna lådan här för att, se, för att se om det finns någonting där? Jag håller i det. Vi tar upp den. Har du sett? Vad är det här? Har du fått ett kort igen? Kom och sätt dig bredvid mig här. Jag har fått ett kort. Det står någonting på det här. Hej igen. Nu har jag träffat Guds son. Jesus heter han. Jag och min brorsa Jakob höll på med våra fiskenät. Har jag sagt att jag fiskade förresten? När Jesus kom förbi, han ville att vi skulle följa med honom och vara med honom. Det var flera andra som också blev hans kompisar den här dagen. På något märkligt vis så kan man se på Jesus att det är något särskilt med honom. Man bara vill vara med honom och höra vad han tänker berätta för oss. Så när någon av oss får träffa Jesus så skyndar vi oss att berätta om honom för våra syskon och vänner. Och något som är ännu mer märkligt med Jesus, han verkar inte bry sig om vilka kompisar man har. Om man har snyggaste kläderna eller om man är särskilt snäll själv. Han vill vara kompis med alla. Häftigt tycker jag. Äh nu måste jag kila. Vi hörs senare. Fick ni något brev förra veckan också? Ska du lägga tillbaka det här igen? Då? Får se. Det fick barnen en hälsning. Och nu är det dags för söndagsskolan. Ni kan komma upp på spel. Och så kommer väl ISO tror jag. Har du sången på skärmen så tar vi det också. Vi kan stå upp allihopa. Varsågod och sitt ner. Jag ska ta lite pålysningar här och det är en hel sak att se om jag kommer ihåg allting. Det finns ett nytt program ute i bokstorn där också. Och sen är det så att nu har vi ändrat onsdagsbönen och den är på tisdagar nu. Och så kommer det bli fler möjligheter att vara med. Så kyrkan kommer att vara öppen på tisdag. Sju på morgon, tårn mitt på dagen. 17.00 på eftermiddagen och så på kvällen klockan 20. 7:12 klockan 5 och klockan 8. Så kom ihåg det. Och sen är det så här Dan Johansson, vi känner honom alla. Han har varit hit flera gånger, kommer hit nu med en vi kallar för bibelskolan och han kommer ta mycket ifrån uppenbarelseboken. Och det börjar redan på fredag alltså på ungdomssamlingen, men det är till för alla, så alla som vill vara med kommer då också. Det är klockan Kvart i åtta. Så det är inte bara för ungdomarna, det är för alla som kommer med då. Och sen så var det på lördag hände någonting klockan 9. Ingrid, du ville säga något om det. Ja, då vill jag att alla kvinnor lyssnar till. Nu ni män, ni kan blunda och somna en det som så här att vi fick tillfälle att eh, lite snabbt här anordna en kvinnofrukost klockan nio på morgonen 900 till 1100. det var så här att eh, Dan Johanssons fru Lill, hon har alltså en väldigt spännande livshistoria. Hon har alltså varit med i en sekt och i den här sekten har hon levt som barn och hur hon har växt upp i det och hur hon tog sig ur och på vilket sätt det här hjälpte henne med att hon blev helad från ett sjukdomslidande. Och det här tycker jag var så intressant. Så när vi fick det här erbjudandet så sa vi att det här är ju alldeles självklart att vi vill ha det här. För hur den är så, så har vi alla vänner omkring oss som, som funderar på existentiella frågor. Och mycket om New Age och mycket sånt här av, av andra rörelser är igång. Så varför inte få kunskap om vad det är att sitta fast i en sekt? Så jag tycker att vi, vi, vi, vi är där klockan nio och vi lyssnar på henne. Och dessutom så har hon ju eh, väldigt mycket eller hudvårdsprodukter. Hörde kvinnor, det är skönt. Alltså, man blir plus 50 till slut. 50 plus och sådär och det blir lite gräsligt och sådär men det är väldigt fint att veta att det finns sådana som känner till hur man kan dölja sånt. så kom alla kvinnor och ta med er vänner, vänner, i norr, vänner i norr inga män, det är förbjudna, ni får inte vara med ni får möjligen vara med och duka till frukost, det kan ni få det här kostar inte mer än 50 kronor men vi vill gärna att du skriver på den här listan här ute så att vi vet ungefär hur många det kan komma För det, det har ju lite med inköp Och hur mycket fint vi ska göra Hur många platser vi ska göra ordning och så Så det vill jag bara 13, 13 februari Alltså lördag klockan 9 till klockan 11 Ja, tack för det Jag skulle säga också att tänkte på det med Dan Johansson Han fortsätter ju då också på, på lördag Och då är det klockan 17 och 19 Och sen predikar han också på söndag och sen är det skola klockan 18 på kvällen också Sen går vi ju Med stormstäd framåt mot Sportlovet Och vi har ju läger Uppe i år har vi bland annat Sen ska vi ha Säfsen Och sen ska vi ha ett miniläger Hemma här som Sara och Malle brukar ha hand om Och det kommer komma någon lista ut här Som ni får skriva på Det kommer vara från fredag eftermiddag till Lördag mitt på dagen eller eftermiddag ungefär men sen är det så här, lilla lägret i Säffsen, Där finns det platser kvar. Så att om ni, och det är från tio år då. Om ni vet någon som ni tycker skulle behöva föra med så anmäl er. för att det, det får plats för många fler. Så det skulle vara roligt om vi kommer, kommer så många som möjligt med på det. Och är det så att det är någon vuxen här som känner att ja, jag kanske skulle föra med. Så får du också göra det. Det kostar tusen kronor bara och då ingår... Lyftkort och logi och buss och allting. Så ni kan väl tänka på det så att vi blir så många som möjligt. Det var väl det om det tror jag tror, om jag inte har glömt någonting. Då ska vi ta upp en kollekt och vi sjunger 518 och så ger vi någonting till våran församling. Vi ger mycket till våran församling. 518. Och det är Anna Hornqvist som spelar ska jag också säga. vi får höra Stefan Kindervår vår ungdomspastor predika så får ni ta med oss en sång innan han predikar. Varsågod då. Tackar för att vi får stå i din närhet Herre och lovsjunga dig här. Och tack för att du verkligen lever upp till allt vi kan tänka eller drömma Herre. Tackar för att du är värdig värdig all vår lovsång, värdig att hyllas. Tackar för att din kärlek innesluter oss. Och tack herre, för att du talar till oss i varje och varje dag Herre, bara vi lyssnar. Tack herre, för den här förmiddagen. Tack för att vi får stå i din solglans, här och njuta av din närvaro. Amen. Visst är de bra? Alltså, jag är sanslöst stolt över det här gänget. Det är en ära att få vara er en ungdomspastor. Det är så bra. Och de spelar här i fredags med, och de är, ja, det är väldigt bra. Alltså. Det är gött att ha ett sånt gäng. Förra veckan så hade vi ju startskottet för det här 100 dagar med Jesus Utifrån Niklas Bensos bok Med den titeln och med Johannes evangeliet som grund Och det är tänkt att vi ska följa det här nu Ända in i början på maj Och Thomas Hallström som är våran pastor och föreståndare Predikar förra veckan utifrån rubriken Till alla människor och det var utifrån de första 18 verserna i Johannes evangeliet. Han talade då om hur allt började. Om hur Jesus är vårt ursprung. Om att han fanns redan före skapelsen. Långt innan vi blev till och långt innan han själv föddes som människa. Att han var delaktig i skapelsen. Och att det här gör verkligen Jesus unik. Och det är i honom som både skapelse och frälsning har sin grund. Thomas pekade förra veckan på att kristen tro inte är stort, diffust, opersonligt. Utan tvärtom, närvaro, intimitet och en relation med den levande guden. För i Jesus förklaras Gud för oss. Och i Jesus förkroppsligas Gud för oss. Och Jesus drar oss in i Guds närhet. Gud går från något till någon. Och idag går vi in i nästa block i den här kampanjen. Och det gör vi under rubriken Vad ville han? Och idag med underrubriken Till vanliga människor. Och den text som vi ska utgå från idag är Johannes Evangeliums första kapitel verserna 35-51. till Och där kan vi läsa så här. Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sa Där är Guds lam. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om och då han såg att de följde honom frågade han vad de ville. De sade, Rabbi. Det betyder mästare. Var bor du? Han sa, följ med och se. De gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var sent på eftermiddagen. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört Johannes ord och följt med Jesus. Han träffade först sin bror Simon och sa till honom, vi har funnit Messias, det betyder Kristus. Han tog med honom till Jesus. Jesus såg på Simon och sa, du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas, det betyder Petrus. Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen. Då träffade han Filippos. Han sa till honom, följ mig. Filippos var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippos träffade Nathanael och sa till honom Vi har funnit honom som det står om i lag och hos profeterna Jesus, Josefs son från Nazaret Nathanael sa kan det komma något gott från Nazaret Filippos svarade följ med och se Jesus såg Nathanael komma och sa honom Där är en sann israelit, en som är utan svek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 och stiga ner över människosonen. Innan vi går in lite djupare I just den här texten Vill jag säga något om det sammanhang Som den finns i Och den grundlinje som faktiskt finns I Johannes evangeliet För precis som den text Vi läste förra veckan De första 18 versarna i Johannes evangeliet Så handlar också dagens text I viss utsträckning om Vem Jesus är Alltså hans ursprung hans grund och de vittnesbörd om Jesus som vi möter i den här texten handlar om människor som har mött Jesus, förstått vem han är och som förde budskapet vidare. I förra veckans predikan kunde vi höra om Jesu ursprung, något som också finns med i den här texten och i vittnesbarnen. Men det handlar också om Jesus nära förhållande till Johannes döparen. Mellan förra veckans text och den text vi har läst idag finns det två olika sammanhang som handlar om Johannes Döparen. Och det är två olika tillfällen. Det ena är när Johannes Döparen blir utfrågad om vem han är. De släpar honom till förhör och frågar honom vem i hela världen är du? Och de försöker få honom att erkänna är det du som är Messias? Är det du som är Elias som har kommit tillbaka? Men han svarar inte. Han svarar att det inte är han utan han svarar att det ska komma en efter honom som är mycket mer värdig. Den andra, det andra tillfället det handlar om när Johannes pekar ut Jesus som Guds lam. Alltså det lam som ska ta bort världens synd. Hela världens synd. Och det som är intressant med det, här, det är ju att det blir väldigt tydligt hur förhållandet mellan Johannes döparen och Jesus ser ut. För Johannes döparen, han är väl medveten om vem det är som är Gud. Att det är Jesus. Han vet om sin egen betydelse i förhållande till Jesus. Men varför är det här så otroligt viktigt för den Johannes som har skrivit evangeliet om att han lägger ju nästan en idiotsäker grund i det här första kapitlet. Varför är det så viktigt? Jo, det är för att Johannes själv talar om hela grundtanken och varför han skriver. Och då gör han i Johannes 20 och 30-31. Också många tecken som inte har tagits med i denna bok- gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro- att Jesus är Messias gudson- och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Johannes skriver sin, sin berättelse om vad som hände kring Jesus- för att vi ska tro- och genom honom få liv. Och då är det ju faktiskt av allra högsta betydelse att klarlägga vem det är vi ska tro på. Och vart han kommer ifrån. Det är därför Johannes lägger den här grunden i de allra första verserna. Dagens text. Till vanliga människor har vi satt som, eller vi, det är faktiskt Niklas Pienzo som har satt det. Personligen tycker jag det är rätt skönt. Man behöver inte komma på rubriken själv när man ska predika utan han har liksom löst det redan. Och den här texten är också uppdelad i två avsnitt. Och där kan vi se just eftersom både den 35e versen och den 43e versen inleds med nästa dag. Det är alltså två olika tillfällen. I det första avsnittet möter vi Johannes Döparen och han, han står där tillsammans med två av sina lärjungar. Och det är Andreas och sen är det en lärarjunge som förblir anonym och Jesus kommer gående och om han passerar eller om han bara går på avstånd och de ser honom, det vet jag inte men då pekar Johannes döparen ut Jesus och säger han där är Guds lamm och för en jude så var det fullständigt självklart att göra en, en anspelning på Jesaja 53 och på det offerlam som ska sona synden och dagen innan så har då Johannes sagt det här att det är han som ska ta bort hela världens synd. Och här kommer vi då till det här intressanta med att Johannes vet vem han är och han vet vem Jesus är. För indirekt så säger ju han till sina lärjungar att där kommer en som är viktigare. Följ honom. Alltså normalt sett så var det ju att de här rabbinerna som hade lärjungar de vill ju knyta lärjungarna till sig. Men eftersom Johannes döparen visste vem Jesus var, så var det viktigare att hans lärjungar fick möta Jesus. De båda lärjungarna som då är Andreas och sen den här som förblir anonym. De lämnar då Johannes, följer efter Jesus och han, han vänder sig om och frågar, vad vill ni? Och det är ju inte det här, kanske den attityden som vi möter på stan idag, liksom, vad vill du? Vad, vad är det frågan om? Inget sånt, utan han, han är helt enkelt bara nyfiken. Vad är vad, är det, ni, vad är det ni följer efter mig för? Och då säger de, ja, vart bor du? Och sen kommer då de här orden som klingar gång på gång från Jesus. Följ mig, följ med och se. Och de följer efter Jesus och stannar hos honom. Och sen fram på kvällskristen där så går Andreas hem igen och jag tror att skälet till att den andra lärjungen förblir anonym det är att han gjorde nog inte så jättemycket av det här mötet, men Andreas han går hem på kvällen och så möter han sin bror Simon och så säger han till honom jag har träffat Jesus det är Messias jag har träffat honom som är, är vårt ljus och sen tar han med Simon till Jesus och Simon får sitt nya namn Petrus i det andra avsnittet har en liknande händelse, då är ju Jesus på väg att lämna Betania. Och han är på väg norrut upp uppemot Galileen. Och då är det ju lite häftigt att se att i bibelsammanhanget efter våran text så handlar det om bröllopet i Kana. Och vart ligger den någonstans, inget. Det är inte lätt att få en fråga sådär. Jo, det ligger i Galileen. Så alltså Jesus skulle ju lämna Betania för att han var på väg till bröllopet i Kana. Är det inte häftigt att se hur bibelorden bara smälter samman och blir en enhet? Jag tycker det är alltså, det är en sådan enkel liten grej. Man går in och tittar på en karta och så ser man Jaha, det ligger där och det ligger där. Och nu är han där och så ska han på bröllop där. Och så står det i första sammanhanget att han tänkte lämna Galileen. Det är liksom en, en enhet, en helhet. Bibeln är fantastisk. Men han träffar i alla fall Filippos där. Och så säger han Följ mig. Återigen det här ropet ifrån Jesus. Följ mig. Och vad gör Filippos? Ja, han, han går till sin, får vi förmoda kanske, i alla fall. Om de är vänner, om de har en nära relation, det vet vi inte. Men det är inte första gången Filippos och Nathanael träffas, det tror inte jag. Så han går till honom och så säger han, vi har hittat honom. Vi har hittat Messias, Guds son. Och Nathanael är ju rätt skeptisk. Och sen när du då får höra att han är från Nasaret så, nej, Nasaret. Den där bonhålan, nej, det kan väl inte komma något gott ifrån Nasaret. Det är bara en massa bönder ute. De, de har nog inte så mycket att ge. Vad gör Filippos då? Han ger sig inte utan han säger, följ med och se. Så det ropet från Jesus ekar också sen hos Filippos. Följ med och se. Och när Nathanael väl möter Jesus så får ju han också upptäcka vem det är. På Jesu tid var det vanligt att de religiösa ledarna samlade lärjungar kring sig. Det var liksom det ingick. De judiska rabbinerna De samlade en grupp av lärjungar till sig. Och de fick lära sig liksom de vassaste tolkningsmetoderna och analyserna. Och, och det var bara de, de bäst lämpade som fick som fick vara med. Man sålade ut det här genom att de allra flesta pojkar i, på den här tiden, de lärde sig väldigt stora delar av gamla testamentet utan till. Det skulle jag inte klara. Jag brukar säga att jag nog med att komma ihåg vad jag heter när jag vaknar på morgon. Men de fick lära sig och då kunde man ju gå in där i de här skolorna och se liksom, vilka är de som är smarta. Vilka är de som bäst har till sig den här kunskapen. Och så valde man ut dem. Och så fick de då bli lärjungar till de här rabbinerna. De andra de fick bli fiskare och snickare och tullindrivare och lite allt möjligt sådär. Men Jesus han gör det här annorlunda. När han ska samla sin grupp av lärjungar så är det annorlunda. Han inte sådär intresserad av att hitta de som är smartast och bäst och som utifrån vissa bestämda kvalifikationer skulle vara de som, som blir de bästa. Han går förbi i den gruppen. Det intresserar inte honom utan han, han är intresserad av vad som döljer sig i hjärtat. Han söker människor som finns mitt i vardagen, mitt i livet som, som har en förankring utanför någon, någon intellektuell kunskap för för Jesus var inte dem den typen av kompetens det som var intressant han sökte inte efter den som i första hand på ett intellektuellt plan kunde ta till sig en mängd kunskap för att sen upprepa samma ord utan han söker den som vill ta emot honom i hjärtat han är intresserad av den som vill bestämma sig för att följa honom och ta emot honom han sökte sina lärjungar bland vanliga människor jag tror inte att det är en slump. Jag tror inte att det berodde på att det var de enda lärjungar som Jesus kunde få för att alla andra var, var upptagna och, och för att han inte var tillräckligt bra. Utan det här var ett medvetet val från Jesus att välja mitt i livet. Människor som fanns förankrade i ett sammanhang. Jag tror heller inte att det handlar om att han ville säga att kunskap var något negativt. Att, att liksom verkligen ta till sig bibelord och försöka gräva tills man når botten och liksom ha vänta ut och in på varje bokstav. Han säger inte att det är något fel. Han säger inte att, det att vi inte ska använda vårt intellekt. Utan jag tror att han gör det för att han vill verkligen meddela att alla är välkomna till mig. Han vill innesluta precis alla människor och han vill sända den signalen att alla som vill både kan och är välkomna att följa honom. För det handlar inte om att du behöver vara Tillräckligt kvalificerad eller kompetent Det handlar inte om att du ska först uppnå en viss nivå av tro och kunskap och, Så att du kan duga och räcka till Det handlar om hjärtats övertygelse Om viljan att tro på Jesus och att följa honom Det handlar inte heller om att ha hittat svaret på varje tänkbar fråga utan det handlar om att möta Jesus. Bestämma sig för att nu vill jag följa honom. Och sen följa det beslutet. Jag tycker det är oerhört fascinerande att läsa ifrån alla evangelierna de här kallelseögonblicken. När Jesus kallar sina lärjungar. För jag brukar tänka på att de släpper verkligen allt. De texter vi kan läsa säger som att Jesus säger kom och följ mig. Och som bara... Droppar de allt som de har. Helt villkorslöst. Visst det är det nog mycket möjligt att de kände till Jesus innan och visste lite grann om vem man var. Men de kan ju inte ha haft en aning om vad det var för resa Gud skulle ta ut dem på. Inte en enda liten susning. Men Jesus ropar, kom och följ mig. Och de släpper det och följer och de får vara med och förändra hela världshistorien. De får vara med och föra ett budskap långt utanför områden som de överhuvudtaget kände till. Och Jesu rop att kom och följ med går fortfarande ut. Det ropet är verksamt idag genom andra människor som fortsätter att berätta om Jesus. Och ropa ut hans rop, kom och följ mig. Men frågan är ju om du och jag lika villkorslöst släpper vårt eget och följer men vet du vad, det handlar faktiskt inte om dig det handlar inte om dina rättigheter, din säkerhet och vad du kan få utan det handlar om vad Jesus redan har gjort det handlar om att han har dött för din synd det är inte populärt att prata om synd idag, man ska inte tala om för en annan människa att de har synd i sitt liv men det är den krasa faktan det står i Bibeln att alla människor har syndat och gått miste om härligheten hos Gud. Vi är alla syndare. Och vi kommer alltid att synda igen. Vi är inte med i en församling. Vi tror inte på Jesus för att det garanterar oss en syndfri tillvaro på det sättet. Utan vi tror på Jesus, väljer att följa honom. Därför att han har betalt priset för våran synd. Så att vi får liv genom honom. Och det han gjorde, det gäller alla. Oavsett om man tycker att man är kompetent och kvalificerad eller inte. När Jesus dog på korset, så dog han för alla. Och jag tror att det är också är därför som Jesus väljer sin grupp av lärjungar just som han gör. De här människorna som stod mitt i livet. Kanske inte åldersmässigt, men mitt i en vardag. Mitt i någon slags enkelhet, mitt i en situation med familj och jobb och laga mat och städa och ha sjästa och allt vad det nu var. Jesus kallar människor mitt i vardagen. För Jesus är inte intresserad av bara en viss kategori människor eller människor med en viss stil. Han bryr sig om alla tänkbara skumma, mindre skumma och oskumma typer som vi kan komma på. Alla. Precis alla människor. Och det är inte heller bara människor från ett visst sammanhang. Som exempelvis de här som var tillräckligt duktiga i bibelskolan. Utan människor överallt. Vart de än står. Sen är det ju så att visst Jesus kallar några få människor ut från sitt sammanhang- och sänder dem någon annanstans. Men här har vi också Jesu poäng tror jag med att han kallar människor mitt i vardagen. För de allra flesta av oss som tar emot Jesus. Vi ska stå kvar i precis den vardag som vi mötte Jesus i. Och det för mig in på nästa del. Fortfarande till vanliga människor. Jesus kallade vanliga människor. Och hans rop gäller fortfarande. Vanliga människor. Och hans längtan är fortfarande efter alla vanliga människor. Jag vet inte ens om det finns några ovanliga människor. Utan alla. Jesus längtar efter alla. Och alla som tror på Jesus har fått ett uppdrag att försöka sprida budskapet om honom vidare. Att inte bara hålla det för sig själv krampaktigt utan att dela det med sin omgivning. I sin bok skriver Niklas Pienzo så här Det är någon som har sagt att ingen människa är mer än fem handslag bort från någon annan människa på hela jordklotet, rent matematiskt. Det betyder att det bara skiljer fem hälsningar mellan dig och Barack Obama, USAs 44:e president. Visst är det en fascinerande tanke att det är så nära till alla människor på jorden. Så jag är ju ingen mattekille. Jag har ingen aning om hur en sån formel kan tänka sig ut. Jag har heller ingen, ingen aning om om det, om det här stämmer. Men det är en svindlande tanke. Jag är fem handslag bort från USAs president. Alltså vi är ju nästan kompisar. Han och jag. Sen finns det ju kanske då vissa andra som också bara är fem handslag bort som det är inte är lika kul. Samma Bin Laden eller någon annan. Men jag tror att det här med att följa Jesus, det handlar väldigt lite om de människor som finns fem handslag bort. Och väldigt, väldigt mycket om de som kanske finns på ett eller två handslag bort. De människor som vi redan känner, det är de som det handlar mest om. Det är därför som Jesus kallar oss i våran vardag för att vi ska finnas i våran vardag med de människor som vi redan känner och älskar och bryr oss om. Som vi träffar och umgås med mer eller mindre. Det är de människorna som vi i första hand är kallade att vinna för Jesus. Det är inte i första hand så att vi ska gå långt bort. Det är vänner, bekanta, grannar, familjemedlemmar, klasskamrater, arbetskamrater. Människor som vi redan har ganska nära. Sen visst, en del får flytta till en annan stad eller ett annat land, en annan världsdel. För att där ropa ut Jesu rop, kom och följ mig. Men för de flesta så är de här människorna som finns på ett eller kanske ett par handslag bort. Och hur såg det ut i den de texter vi läste? I den första delen så är det bara två lärjungar som lämnar, lämnar hans döparen. Men det är bara en av dem som, som gör något av det. Och det är Andreas. Och vad gör han där fram på kvällskisten? Jo, han går hem till sin egen bror. Alltså sin egen familj. Någon som han redan hade jättenära. Och berättade för honom. För han, när han väl har fattat med vem Jesus är. Så, så blir det viktigt för honom att berätta för sin bror vem Jesus är. Han sätter sig inte i en båt och, och kryssar och åker igenom hela Medelhavet. Ut genom Gibraltarsund och runda lite snyggt där och in i Portugal. Och börjar prata där. Utan han, han går hem till dem som redan är hans nära. Och pratar med dem. Och hur var det med Filippos? Jo, han stöter ihop med Nathanael där. En människa som han, som han redan kände. Någon som redan fanns i hans närhet. Och han säger till honom, följ med och se. Kom med mig till Jesus. För jag tror att du behöver träffa honom. De första lärjungarna som samlas hos Jesus. De gör det genom sina personliga kontakter. Det är en vänskapsrörelse som Johannes beskriver i sitt evangelium. Och det är genom det här personliga mötet med Jesus som lärjungaskapet börjar. Och nästan alltid så förmedlas det mötet genom någon som man redan känner. Det är vanliga människor som för Jesu rop om att följa honom vidare till andra vanliga människor. Den sista punkten för idag är med vårt eget vittnesbörd. För det man själv har upplevt och tycker är bra det delar man gärna med sig av. eller hur. Om du har varit på en, på en bra resa på ett resmål som du tyckte var kanon. Då berättar du gärna när du kommer hem att jag var där och där och, och det var kanonbra vi bodde på det där hotellet och det, det funkar bra där, det var bra service och, och maten var helt okej okay och den där lilla färn som låg runt hörnet där den var, den var mysig kanske det är till och med så att du faktiskt åker till samma plats igen med någon av dina vänner någon som finns nära dig och delar upplevelsen tillsammans ja nu syns ju inte den alls det var ju syn. Det här är ett äpple. Är det någon som, som kan förknippa ett äpple med någon typ av teknikprodukt? Anna säger en dator. Och jag säger iPhone. Alltså det där är en liten större bild på den här. Det är min, ja inte den det här är min, inte den. Det är alltså den mobiltelefon som jag har. Alltså jag tycker den är så grymt bra. Det är tveklöst den absolut bästa telefon som jag har haft. Jag skaffade min första telefon 92. Och då var det en Motorola och batteritiden tog ju liksom slut innan man hann utanför dörren. Den här telefonen... alltså risken med att batteriet tar slut lite fort den här, är att man håller på med telefon hela tiden för man tycker den är så bra. Så om du funderar på att byta telefon. Då tycker jag verkligen att du ska pröva en iPhone. Alltså jag, jag kan inte garantera att du blir lika nöjd som jag. För alltså det där hänger ihop lite med smak och vad man är ute efter och sådär. Men alltså jag, jag är grymt nöjd med den telefonen. Alltså på samma sätt som vi kan på det här entusiastiska sättet berätta om någonting som vi har köpt. För det gör vi gärna, eller hur? Om vi hör att någon ska köpa ett syran om och man själv har ett syran så talar man ju om om man tycker det är bra eller inte. På samma sätt- så kan vi berätta vårt eget vittnesbörd- om vem Jesus är. Det behöver inte vara krångligare än så. Alltså, vi delar det- som vi själva har upplevt. Alltså, det är inte meningen- att vi ska ta med människor- till en Jesus som vi själva inte har mött. Utan vi ska ta med människor- till Jesus som vi själva har mött. Det var så de här personerna i texten gjorde. Vi har hittat Messias. Kom med och se. Vi har, vi har träffat honom som, som profeten har talat om. Följ med och se. Jag vet inte hur du tänker, men jag har ofta tänkt så att ja, men jag kan inte säga något. Alltså, ja, det är så svårt och det finns så mycket frågetecken och... Alltså, Ta det här med ledandets problem. Alltså varför lider folk om nu Gud är god? Eller det här med att Gud har någon slags allmakt och vet allt och ändå inte hindrar saker som händer. Eller ondskans ursprung, hur är det med det? Alltså vart kommer ondskan ifrån om nu Gud har skapat allt? Ja, det är inte alldeles lätt. Och skapelse i berättelsen. Hur, hur hänger den ihop? Kan det verkligen vara så där? Masser med svåra frågor, eller hur? Men vet ni vad? Jag tror inte att vi behöver ha svaret på allt det där. Jag har inte svaren på alla frågor om min iPhone. Det finns mängder med funktioner, den som jag har inte en aning om hur de funkar. Men jag kan ändå uppmuntra folk att prova den. För det jag har sett tycker jag är bra. Och på samma sätt så kan vi dela det vi tycker är bra. Vad har du upplevt med Jesus? Dela det. Gör det inte för krångligt. För det är nog faktiskt så att det är ganska få som har kommit i tro tack vare att de har fått svaret på varenda liten tänkbar fråga. Men det är desto fler som har kommit till tro tack vare att någon som har mött Jesus, upplevt honom har delat den upplevelsen med någon av sina nära. De första lärjungarna tog med sig folk till Jesus Utan att ha svar på ett enda dugg De hade precis mött honom Och hade ingen aning om vad det skulle innebära Men de sa följ med och se För den här killen Han har det Han är Gud Så var det också för den blindfödda mannen Som vi kan läsa om i Johannes 9 Jesus hade ju Råkat bota honom På en sabbatsdag Inte bra då hade han ju brutit något slags sabbatsbud Om att det fick man ju inte göra Väldigt hemskt Så de var ju ganska oeniga Om vem Jesus var Och hur han kunde vara Och hur han var en syndare Eller inte kunde ja, Massor med frågor Så då tar alla de här fina religiösa skolade lärarna De tar in den här mannen på förhör efter förhör Och de tar in hans föräldrar på förhör Och någonstans så tröttnar han Och så säger han så här om han är en syndare vet jag inte, men det jag vet att jag som var blind nu kan se. Så han delade sin egen upplevelse, sitt eget möte med Jesus. Och jag är ganska övertygad om att hans vittnesbörd fick många att tänka till, söka Jesus och ta reda själva på vem han var. Dela ditt eget hjärta med din omgivning, med de människor som du har runt omkring dig. För alla behöver få möta Jesus. Alla. Därför att han är någonstans ändå svaret på allt. Han är kärlekens ursprung. Han är den som har betalat priset för din och min synd. Han är den som ger dig fribiljetten som räcker ända in i himlen. Och du kan få leva, istället för att leva i någon slags stor, opersonlig, diffus verklighet. Där vi inte har en aning om vad som är vad. Så kan du få leva i en nära, intim, kärleksfull relation med levande Gud. Och vinna allt. För allt handlar om Jesus. Precis allt våra liv utgår ifrån honom. Och han är med överallt, i allt, genom allt. Ibland hör jag den här kommentaren att ja, men allting har ju en mening. Nu skrattar man till där för vi pratar om det här i, i fredags lite grann. Jag tror inte det. Jag tror inte att allting har en mening. Jag kan se varje dag på nyheterna saker som absolut inte har någon som helst mening. Vi kan läsa om... Människor som har blivit slagna, misshandlade, mördade, våldtagna på text-tv. Det finns inget av det som har en mening. Men Jesus, han kan ge precis allting en mening. Vilken tuff krisperiod vi än går igenom. Så kan han mitt i det ge det en mening. Genom det vi själva upplever kan vi få med att hjälpa en annan människa. Genom att dela våran upplevelse med Jesus kan vi få vara med och förändra verkligheten för en annan människa. Det är honom det handlar om och inte mig. Han har bjudit in dig att följa honom. Frågan är vad ditt gensvar är. Amen. Tack är för att du är större än vad jag kan förstå. Och tack Herre för att du älskar mig så oerhört mycket. Att du dog för mig. Och tack Herre för att jag får vandra tillsammans med dig. Att jag får ha dig i mitt liv. Att jag får gå igenom både glädje och sorg tillsammans med dig. Herre jag ber dig om din välsignelse över var och en som har kommit hit idag. Du ser hur mycket eller lite vi tror på dig. Du vet precis vart vi befinner oss i förhållande till dig. Och jag ber dig, Herre, dra oss in i en allt djupare närhet. Herre, hjälp oss att förstå vem du verkligen är. Och Herre, hjälp oss att dela det med andra människor. Hjälp oss att, att inte göra det så svårt. Hjälp oss att dela vårt eget vittnesbörd. Våran egen story. Och sen bjuda med människor till dig. Amen. När jag går ner ska jag berätta om ett par korta bönesvar. Jag predikade i början på januari här. Och då var det ungefär en sån här en dag. Det var jättesoligt och fint då. Och sådär. Och jag hade gjort en, en fin powerpoint tyckte jag. Det var det att någonstans där strax innan jag ska predika. Då låg solen på så mycket att man, alltså man såg inte ett enda dugg på den där skärmen. Så strax innan jag ska predika så, så ber jag lite stilla till Gud, så där mitt i vardagen. Att, Gud, nu behöver jag ha lite moln. ...så syntes allt på skärmen. När vi var på Unite i Västerås... ...över nöjor... ...och på den konferensen... ...det är svårt att hitta parkeringsplatser... ...som man får stå på hela dagen... ...i närheten av Pinnkyrkan i Västerås. Det är två timmar på torget framför där. Och det hjälper ju inte om man kommer dit klockan åtta... ...och ska åka hem mitt i natten. Då har de några parkeringsplatser på baksidan... ...som är kyrkans. Någonstans 10-15 stycken. De tar ju slut ganska fort... Och jag, och jag åkte fram och tillbaka för att få sova i min egen säng de här dagarna. bekväm som man är och lite taskig rygg. Så varje morgon när jag åkte ner där. Så när jag svängde runt hörnet och in på parkeringsplatserna så bad jag en bön. Gud, nu behöver jag ha en parkeringsplats. Jag hade parkeringsplats varje dag. Så vi ska inte göra det så svårt. Gud är med oss mitt i vardagen. Det är det allra enklaste. Gör det enkelt för Gud är med. Tack Stefan Ja, Jesus kom till vanliga människor som dig och mig Hörde här Visst är det fantastiskt och Johannes hade sin berättelse här Och du och jag kan också få vår egen berättelse vårt eget liv tillsammans med Jesus Tänk att få lära känna honom ännu mer Och han vill röra i våra hjärtan Vi ska ta en stund här nu då vi får vara inför Herren Vi har ju också den här... Bönen som, som vi ska läsa gemensamt Så jag vet inte om det finns här som kanske inte är kristen än Eller du kanske har varit och vill komma tillbaks Vi vill göra det lättare för dig Och så läser vi den här bönen tillsammans Vi ska få den på, på skärmen här Den frälsningsbön som finns i Alfa När de här Alfa-kurserna vi har Vi tar det tillsammans Herre Jesus Kristus Jag är ledsen Över det saker jag gjort fel I mitt liv Jag ber dig förlåt mig Jag vänder mig nu bort Från allt som jag vet är fel Tack för att du dog på korset För mig Så att jag kan bli förlåten och fri Tack att du erbjöd mig Förlåtelse Och din ande som gåva Jag tar nu emot Den gåvan jag ber Kom in i mitt liv genom din heliga ande och var med mig för alltid. Tack Herre Jesus. Amen. Ungdomarna ska ta med sin i någon sång här. Och är det så att du vill komma fram så får du gärna göra det. Det finns många människor som vill be tillsammans med dig. Eller om du vill ha en pratstund efter mötet så har vi två bord nere där. Och där kommer Patrik Larson att stå. Om du vill samtala om någonting. Och sen har vi också inbjudningskortet, två olika, som du kan ta med dig hem. De finns nere i borden där. Om du vill bjuda med någon granne, någon jobba-kompis eller någon annan vän så kan du ge den till honom eller till henne. Innan ungdomarna kommer fram, finns det någon som har något tacksägelse eller bönämne så få, får du nämna det nu innan vi fortsätter här en stund. Sven, har du någonting du vill säga för dig? Jag vill bara tacka för den gåva som jag har fått. Och som ger mig möjlighet att åka till Sydamerika om ett litet tag. Det. Sven tackar för den gåvan han har fått som ger mig möjlighet att åka till Syda, Sydamerika snart. Då, ungdomar, kan ni väl komma. Jag hade någonting också. Jag vill tacka för förben. Han har fått uppleva styrka och kraft Efter det han var med om Han tackar för förben från församlingen Nu när ungdomarna sjunger här Så är du välkommen fram Låt oss sträcka händerna mot Jesus Och ta emot vad han vill ge till dig och mig Så att vi kan dela med oss Och det vi har mött, det vi har fått från honom När vi har mött honom Varsågoda Uppmana dig att om du finns här som läste med i den här bönen för första gången och som har tagit emot Jesus idag Sök upp Patrik nere vid de här borden För det kristna livet är tänkt att leva i gemenskap med andra Så kan Patrik hjälpa dig lite vidare Och har du lyssnat på radion och läst med i den bönen så är du välkommen att ta kontakt med vår församling Så vill vi gärna hjälpa dig vidare i din tro